Seigarren lan honetan Betxo eta Serapioa arituko dira. Betxo eta Serapio. Ofizio ka txikian iruna bertso kantatzeko gaia hauxe duzue. Gaur jakin duzue Trevinuen Las Vegas antzerako kasino hiri bat egin nahi dutela. Biok langabetuak sarete. Zuk Betxo lana Asko sortuko duenez, aukera ona dela uste duzu. Zuk serapio ordea, erokeria bat dela uste duzu. Gaur jakin duzuet, Rebiniun, Las Vegas antzerako kasino hiri bat egina idutela. Biok langa betuak zarete. Zuk betxo lan asko sortuko duenez, aukera ona dela uste duzu. Zuk serapio ordea, erokeria bat dela uste duzu. Betxo hasita iruna bertso, amarreko txikian. Aranotizi hori ez da berriketa Kasino bat hemen txe da eta sorteak karta bat guretzat gordeta Ara juan gaitezen gupozez beteta, uste kabestokatu intzaigurruleta, uste kabestokatu intzaigurruleta. Ruletaren azartu saizu bururaino. Horre lapen zatzeko zuez saude zano. Horregin nahi dituzte putiklub kasino. Horre laiz nahi dute trebino, obe paroan egon, hor egin baino. Obe paroan egon, hor egin baino. Paroan egotea amaze ikara baina utxik laguna gambara aurre juzku guztiak albo baten laga lan hori ez tau kagu Iñola se traba lana esta torberez villa behar da lana esta torberez villa behar da Horra joateko ni Behintzat prest ez nago Trebino olakotik Behar alda igaro heene naiko gaizki, bai gaude lehenago, Jendeak ezin egin, ez jai eta estrago, norjoango da horra, krisia badago, norjoango da horra, krisia badago. krisi haundi adegu taba doa gora, beraz kontutxo hori ezekar gogora, baina juan gaitezke gubiok albora. Eta an batzuekin ere egin proba esperantza duena arajoango da esperantza duena arajoango da Lasai horrelakorik, ez egingo azkenik, Kasin hortan ez duzu, zuk egingo lanik. Trebiño leku ederra daukagu jadanik. Ez pentza edo nola, agalduko denik, lan egingo dut parkel, parke, eh, parke natural bada lan egingo dut nik, parke natural bada lan egingo dut nik.